Тим часом, за сигналом Дона Мігеля, Гідальго висунувся наперед і, порівнявшись з Міла Гросею, рухався за півкабельтова з правого порту. З високого пів'юта лорду Джуліону і Леді бішоп, добре було видно всю метушню на Гідальго. Помітили вони, що і на борту англійського корабля лаштуються до бою. Там теж згортають вітрила, залишивши їх тільки на бушприті та бізаньщоглі. Отак, От мовчки, без виклику або обміну будь-якими сигналами, супротивники зближались, ніби заздалегідь вирішили, що сутичка неминуча. Згорнувши вітрила, Арабелла трохи уповільнила хід, але так само неухильно йшла на зближення і вже вступила в межі обстрілу дрібних гармат з іспанських кораблів. Іспанцям було вже добре видно митушню людей на баку і блиск мідних гармат. Піднявши запальники і нетерпляче поглядаючи на адмірала, каноніри Мілагроса заходилися роздумухувати тліючі гнути. Проте Дон Мігель тільки похитнув головою. «Терпіння!» – стримував він команду. «Стріляти треба тільки, напевне. Він іде просто в обій, ми власні загибелі, просто на нокрею і до мотузка, який так давно його жде». Побий мене грім!» – вигукнув лорд Джуліан. «Це ангрець, мабуть, неабиякий сміливець, якщо встреє в бій з такими нерівними силами. Але для командира обережність часом важить набагато більше, ніж хоробрість». «Хоробрість частенько розтрощує силу», – заперечила Рабелла. Лорд глянув на неї і помітив, що вся вона дуже збуджена, хоч і без будь-яких ознак тривоги. Лорд Уейт уже не дивувався, бо таки справді ця дівчина ніяк не схожа на тих жінок, з якими йому доводилося зустрічатися досі. А зараз, сказав він, дозвольте відвести вас униз. Звідси мені краще видно, відмовилася вона і тихо додала, я молюся за цього англійця, він справді хоробрий. У думці лорд Джуліан кляв і сміливість, і відвагу невідомого співвітчизника. Карабелла йшла зараз курсом лінія, якого пролягала якраз між двома іспанськими кораблями. Лорд Джуліан, дивлячись на корабель, вигукнув Він таки справді божевільний. Сам лізе смерті в зуби. Коли він опиниться між двома іспанцями, вони розтрощать його на тріски. Не дивно, що цей. «Чорношкірий іспанський телепінь не стріляє. На його місці я зробив би так само». Та ось адмірал підняв руку. Внизу на шкафуті засурмили, і канонір на баку випалив з двох своїх гармат. Пролунав залп, і лорд Джуліан побачив, як позаду англійського корабля із лівого борту в нього знялося два каскади води, Майже одночасно з мідних гармат на носі арабели вихопилося два стовпи полум'я. Одне ядро спінило воду, обливши бризками дозорців на кормі, а друге, врізавшись у носову частину мілагроси, струсонуло весь корабель і розсипалося на дрібні осколки. У відповідь Гідальго пальнув по арабеллі своїх носових гармат – але навіть з такої близької відстані, якихось 200-300 ярдів, жодне ядро не влучило в ціль. Поки іспанці перезаряджали гармати, Арабелла підійшла трохи ближче і дала залп по Мілагросі, перетворивши цього разу на уламки і бушприт. Втративши управління, іспанський корабель безпорадно відхилився вліво. Дон Мігель брутально вилаявся. Різким поворотом стерна Мілагросу вдалося поставити на попередній курс і знову вступили в бій її передні гармати. Однак іспанці взяли занадто високий приціл, і одне ядро, порвавши ванти, тільки дряпнуло грот щоглу Арабелли, а друге впало у воду. Коли ж нарешті дим пострілів розвіявся, Виявилося, що англійський корабель ішов тим самим курсом, який, на думку лорда Джуліана, мав привести його до загибелі і рухався вже майже між двома іспанськими кораблями.